ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أم ماذا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين المسلمان مدهان لرحمة الله سبحانه وتعالى di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min in amrahu kullu lahu lahu khair وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبا فكان خيرا له أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم seorang sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini sahabat terkenal Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dia ni orang terkenal dia orang Arab tapi dipanggil dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi Rumi makna dia bukan Arab dia dipanggil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kerana masa kecil lagi dia dicolek oleh orang bukan Araf. Sehingga sampai satu peringkat dia jadi orang yang tak reti cakap Araf. Dia orang Araf. Kerana dicolek oleh orang bukan Araf. Sampai ke satu peringkat dia tak reti cakap Araf. Maka dengan kerana tu dia dipanggil Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Yang kemudiannya dia balik kepada keluarga dia. Keluarga Araf. Dia kembali boleh cakap Araf. Dia orang kanan Nabi Orang kanan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Dia pesan ke Nabi berkali-kali Dia kata Ya Rasulullah Kalau sekiranya Allah perintah kamu suruh hijrah Daripada Mekah ke Madinah Jangan lupa habangkan aku Kerana aku teringin sekali Nak ikut kamu di dalam hijrah itu Aku sanggup mati kerana jaga kamu tapi malamnya, Nabi SAW semasa hijrah daripada Mekak ke Madinah, Nabi tak habak dia. Bila dah cerah, dah siang dah cerah dah, baru dia tahu kata Nabi dah hijrah. Dia hamba Nabi SAW. Dan dia ditangkap oleh Kapir Quraisy. Dan bila dia ditangkap, dia kata dekat Kapir Quraisy. Dia kata, hampa nak apa? Kalau yang hamba nak harta, dia kata semua harta aku yang aku tinggal di Mekah aku bagi ke hamba. Tolong lepas aku. Tolong lepas aku, aku nak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang aku kasihi. Ini cerita Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi meriwayatkan hadis ini. Kata dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kata dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabda Nabi agaban li amrul mu'min. Nabi kata, aku cukup kagum, aku cukup takjub dengan orang yang beriman. Oh Nabi kata lugu tu. Nabi kata agaban li amrul mu'min. Aku rasa cukup heran cukup kagum, cukup hebat orang-orang Islam ni, orang-orang yang beriman ni depan ni cukup hebat inna amruhu kulluhu lahu kerana orang yang beriman ini dalam apa keadaan sekalipun bagi dia baik belaka nama kata orang yang beriman ni dia lagu mana pun baik bagi dia kalau dia susah pun susah tu baik bagi dia kalau dia senang pun senang tu baik bagi dia orang yang beriman ni dia tak kisah dia senang ke dia susah ke dia dengan tuhan cantik Nabi kata aku kagum dengan orang yang beriman. Kerana orang yang beriman ini dia duduk dalam apa keadaan pun dia tak jadi resah belisah. Nabi kata wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dia kata keadaan ni kamu tak boleh dapat pada lain daripada orang yang beriman. Lain pada orang yang beriman kamu tak boleh jumpa keadaan ni. Orang yang tak beriman bila dia ditimpa susah, oh, dia keluh kesah. Orang yang tak beriman, apabila dia ditimpa susah, dia jadi satu orang manusia yang keluh, kesah. Serba tak kena. Tapi orang yang beriman, kena susah pun hati reba. Apatah lagi, Tuhan bagi dekat dia kesenangan. Nabi kata, orang yang beriman ni, dia apa keadaan pun, keadaan susah ke, keadaan senang ke, dia tetap tenang. Kamu tak boleh dapat keadaan ni pada lain daripada orang yang beriman. Nabi kata in asabatku sarra syakara kalau sekiranya Allah bagi dekat dia kelapangan hidup dia syukur pada Tuhan Tuhan bagi dia senang Tuhan bagi dia hidup selesa dia syukur pada Tuhan Nabi kata fakana khairan dah. sesungguhnya itu keadaan yang baik bagi dia dia senang tu satu kebaikan bagi dia wa in asabatku darra Sabar. Tapi kalau sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia ni ditimpa bencana, ditimpa mubarak, maka dia sabar. Nabi kata, maka itu baik bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni dapat kita faham. Maksud hadis ni ialah, Nabi kata, jadikanlah diri kita ni orang yang beriman. Itu nombor satu. Orang yang beriman ialah orang yang apabila ditimpa susah, sabar. Orang yang beriman ialah orang yang apabila dianugerahkan kesenangan, syukur pada Tuhan. Orang yang beriman ialah orang yang dia duduk dalam apa keadaan sekalipun, dia tak marah Tuhan. Itu maksudnya. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. فتدي أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي ما يكن عندي من خير فلن أداخره عنكم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغنى يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد أعطى خيرا وأوسع من الصدر أو كما قال حديث متفق عليه نبي صلى الله عليه وسلم adalah satu orang manusia yang sentiasa lah orang permintaan tolong ke dia. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id Al-Khudri. Dia cerita tentang Nabi. Dia sahabat baik Nabi, maka dia cerita tentang Nabi Muhammad. Dia kata sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah satu orang manusia yang apabila orang susah orang cari dia. Ni Nabi Muhammad. Susah tak ada duit pun cari dia. Susah hati pun cari dia. Bila susah, cari dia. ni Nabi Muhammad. Dan pada satu hari, kata Abu Sa'id Al-Khudri, sekumpulan sahabat daripada kumpulan Ansar. Ansar maksudnya orang Madinah. Sekumpulan sahabat Ansar, sekumpulan sahabat Madinah ni, pergi jumpa Nabi SAW, minta Nabi tolong lepas dari segi keuangan fa'at tahum nabi bagi. Ini oh, yang kata nabi ni. Ya. Orang tak ada duit jumpa bagi. Summa sa'alu Abu Said Al-Khudri kata dah nabi bagi balik dua tiga hari mai pula minta lagi. Fa'at tahum nabi bagi lagi. Amna sekali aku bagi mai dua kali aku bagi mai rupa kali pun lagi aku ada duit aku bagi. Ni yang kata nabi ni. Kita kat sekali boleh lah. Ya? Kat sekali, May ada buat cerita sedih apa lagu tu, lagu ni kan. Lagi lima puluh orang ya? Lagi jangan yang aduk May dah, kita kata. Enggak? Mujuk lah kalau bagi. Ada tak bagi langsung. May-may dia kata, saya ni hak jenis lagu ni punya cerita ni saya duduk jumpa ramai lah. Dia tak bagi langsung. Sungguh pun. Patut ada kaki haduk buat cerita lagu ni saja tapi duit minta duit ke orang pun ada ramai. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia jenis betul-betul. Dia jenis orang lurus. Dia tak nak baca orang nak tipu dia. Kalau orang tu nak tipu, akuan hanglah. Cerita dia jumpa aku, ada duit aku bagi. Ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta oh, tak terikut kita ni. Tapi ni Nabi yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata laqad kana lakum fi uswatun hasanah sesungguhnya bagi kamu pada diri nabi ini uswatun hasanah contoh yang cukup baik benda dia Sahabat Ansar pi jumpa dia ha. duk cerita kata tak ada duit fa'athahum nabi bagi duit ambil Dua tiga hari main pula cerita tak ada duit pula orang yang sama juga fa'athahum nabi bagi lagi ambil wei kata Abu Sa'id Al-Khudri hatta nafida ma'indah. sehingga habis tak ada duitlah nabi ni tak ada duit nafida ma'indah. tak ada sekupang pun tak tinggal dah ke nabi ni tak ada duit dah faqala hina anfaq kull shay'in bi yadi maka bila mai lagi puak ni nak minta nabi SAW alaihi wasallam kata dekat depa ni semua nabi kata ma yakun min khair nabi kata tak ada apa dah kat kolah ni Nabi habaq betul-betul mayatun 'aindi min khair di sisi aku sudah tidak ada benda baik lagi maksud tak ada benda baik ialah tak ada duit lah. Nabi kata aku tak ada duit dah hari ni falandadhirafu 'ankum kalau aku ada duit aku tak akan sembunyi duit aku daripada kamu semua Nabi kata Hari ini, hampa main minta, aku tak upaya nak bagi dah. Berapa kali dah hampa minta, aku bagi. Tapi hari ini, aku tak ada sekupang pun dah dekat aku. Kalau ada, aku tak akan sembunyi duit aku, Duit yang ada kat aku ni daripada hampa. Aku tentu bagi punya. Tapi hari ini, aku pun dah tak ada duit. Nabi kata. wa Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa satu benda. Kalau sekiranya hamba boleh jaga marah, tidak minta duit pada orang, Allah akan pelihara maruah hamba. Ah, oh, Nabi nasihat. Bagi-bagi juga, nasihat-nasihat juga. Lagi ada duit, Nabi tak kata apa, Nabi, Nabi bagi. Ada duit Nabi bagi, ada duit Nabi bagi, sampai satu poin kat duit Nabi pun habis dah, mai duk minta lagi, Nabi habaq. Nabi kata wa may yasta'fir, bahasa siapa yang jaga marah, tak minta duit pada orang. Allah ya Allah akan pelihara marwah dia Nabi kata Wa man Barang siapa yang rasa cukup Dia ada RM10 sehari pun cukup bagi dia Dia ada RM5 sehari pun dia rasa cukup bagi dia Barang siapa yang ada rasa cukup dalam diri dia Cukuplah aku tak payah pinta ke orang dah Banyak ni ada, banyak ni aku belanja Ada banyak aku belanja lebih Ada sikit aku pekin belanja Bagang siapa yang ada rasa cukup dalam diri dia, Yohanihella, Nabi kata Allah akan bagi rasa kaya dalam diri dia. Dia akan jadi satu orang manusia yang tidak rasa nak minta pada orang dah. Ada banyak mana pun dia anggap cukup apa yang Allah bagi ke dia. Nabi kata wanita sabar dan bagang siapa yang bersabar. Nabi kata bagang siapa yang ditimpa kesusahan sabar. Bagang siapa yang Allah bagi kemewahan, kesenangan yang melimpah ruah pun sabar. Yusabbirullah. Allah akan anugerah lebih kesabaran pada dia. Bagang siapa yang kena susah, dia sabar. Dia latih diri dia, suruh sabar juga. Suruh sabar juga. Nabi kata, Allah akan anugerah dekat dia lebih kesabaran lagi. Begitu. Wa ma u'tia ahadun apa khairan wa auas min as nabi kata tak lah anugerah yang lebih besar yang Allah bagi dekat manusia malaikat anugerah kesabaran muslimin dan muslimat ini rahmat Allah sekalian kita kalau sekiranya Allah bagi dekat kita sifat sabar itu anugerah paling besar Tuhan bagi dekat kita bukan senang tuan-tuan nak jadi orang sabar ni bukan senang sama ada sabar atas kesenangan ataupun sabar atas kesusahan nama kata sabar ni susah barang siapa boleh sabar itu anugerah al besar Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang tu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian mudah-mudahan mukadimah itu memberi pengajaran kepada kita semua insyaallah nah, kita minta ke tuhan tuhan jadikan kita manusia sabar manusia sabar supaya kesabaran itu ...dapat jadikan diri kita orang yang jauh lebih baik... ...kedudukan di sisi Allah... ...subahanahu wa ta'ala... ...insyaAllah... ...kita menggunakan Bahru'l-Mazi... ...jilid 15... ...jilid 15... ...muka surat 244... ...muka surat 244... ...kita sambung... ...dia kata masalah... ...raja ataupun pemerintah yang baik... Dan juga raja ataupun pemerintah yang jahat. Tajuk malam ni dia nak beritahu kat kita macam mana cara nak kenal pemerintah yang ada baik ataupun jahat. Begitu. Ketahuilah dia kata. Sesungguhnya raja besar. Dan pemerintah negeri yang baik dan yang jahat itu boleh dikenai akan dia. Dengan khabar Nabi kita, sebagian tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jirmid. Dia kata kita boleh kenal. Kerajaan hadu ada. Raja hadu ada. Pemerintah hadu ada. Baik kejahat, boleh kenal. Nabi SAW bagi tanda-tanda untuk kita kenal. Begitu. Hadis dia, dia kata, An-abi Hurairata RA. An-an Rasulullah SAW Waqafa Ala Unasin yulusen faqala ala ukhbirukum bikhairin min sharrikum diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdiri dia berkhutbah di atas beberapa orang yang sedang duduk ha oh, ni nabi ha nah, ni banyak kalilah kita jumpa hadis macam ni nabi ni dia satu orang yang suka bercakap tapi Nabi tak bercakap benda tak berfaedah. Nabi satu orang yang suka bercakap. Dia duduk di masjid, duduk-duduk dia bangkit berdiri. Dia bagi satu khutbah. Khutbah tu maksudnya bagi satu speech. Bukan maksud khutbah Jumaat, khutbah raya tak. Duduk elok-elok ni Nabi bangkit berdiri. Bagi satu tazkirah. Itu khutbah Nabi. Ni hadis yang kita baca malam ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari, tengah sahabat-sahabat duduk-duduk duduk sama dengan Nabi di masjid, tiba-tiba Nabi bakit berdiri, Nabi bagi satu ceramah dekat sahabat-sahabat ni. Maka berkata, iya di dalam khutbahnya itu, Nabi kata, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang di kalangan kamu daripada yang jahat-jahat daripada kamu. Nabi bangkit berdiri, Nabi kata ni, aku nak abak ke anpa, macam mana nak kenai orang baik, macam mana nak kenai orang jahat. Anpa ma tak mau dengar, aku nak bagi tahu benda ni. Nabi tanya sahabat begitu. Maka sambung hadis tu, dia kata, Kala fathakatu, kala dhalikatala tamarat, faqala rajun, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia mereka itu daripada dengar sabda Nabi SAW yang demikian itu. Kerana datang waham di dalam hati mereka itu. Dan takut mereka itu atas diri mereka itu jatuh. Siapakah yang jahat itu kelak Zahir dalam orang yang banyak itu. Itu dia. Bila Nabi bakit berdiri. Nabi kata, aku nak abang dekat hampa, Macam mana nak kena orang baik, Macam mana nak kena orang jahat. Abang-abang tak mahu aku nak abang benda ni Bila Nabi tanya macam tu Fasakah tu pakak tunduk sengat Siapa aku tak kata apa Fasal apa yang sahabat semua Bila Nabi tanya pakak tunduk sengat Tak mau nak kata apa pasal apa Abu Hurairah kata pasal masing-masing takut Takut kot-kot lagi Nabi kata orang jahat ialah orang Yang macam ni, macam ni, macam ni Kena batal hidung dia Jadi lebih baik tak usah tanya bila Nabi kata Nabi nak habang, orang baik macam ni, macam ni, macam ni. Orang jahat macam ni, macam ni, macam ni. Pakat takut semua. Takut kot saat lagi Nabi habang, habang kena ke dia? Jadi masing-masing timbul wahab. Timbul rasa bimbang, rasa syok eh. Saat ni Nabi habang, habang kena ke aku pula saat ni. Jadi pakat tunduk semua. Siapa pun tak berani kata apa ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kata Abu Hurairah lagi. Telah bertanya Rasulullah SAW tiga kali. Itu dia. Nabi tanya tiga kali. Siapa pun tak respon kepada Nabi. Tiga kali Nabi kata. Nabi kata, maukah sekalian kamu. Aku khabarkan dengan sebaik-baik orang di kalangan kamu daripada sejahat-jahat orang. Nabi ulang tiga kali. Ma tak mau ni aku nak cerita orang baik dengan orang jahat. Nak kenal orang baik macam ni, nak kenal orang jahat macam ni, apa mahu tak mahu, sengak. Nabi ulang lagi sekali, sengak. Nabi ulang lagi sekali, tiga kali Nabi ulang, sahabat pakat sengak semua. Begitu. Bila didengar oleh mereka itu tiga kali, Nabi alaihi wasallam bertanya yang demikian itu, lalu disahut oleh seorang lelaki laki Bila Nabi ulang sampai tiga kali, ada seorang dibercakap. Maka kata lelaki-lelaki itu, bahkan Ya Rasulullah, khabarkanlah kiranya pada kami dengan sebaik baik orang daripada yang sejahat-jahat daripada kami. Oh, bila dah Nabi ulang tiga kali semua pakat sengap, ada satu orang ni dia berasa tak kena. Apa ni Nabi tanya sampai tiga kali semua pakat sengap saja, tak kena. Maka dia pun cakap. Dia kata Ya Rasulullah, ceritalah. Dia kata, kami nak dengar siapa orang baik, siapa orang jahat. Ceritalah. Dia kata yakni perbezakanlah kepada kami siapa yang jahat dan siapa yang baik kata kawan ni apa kami nak dengar siapa baik siapa jahat bila didengar oleh Nabi sahut mereka yang demikian itu lalu bersabda Nabi salallahu alaihi wasalam qala khairukum man yurja man tu bukan min khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syaruh wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik orang daripada sekalian kamu ialah orang yang diharapkan kebajikannya dan kebaikannya dan diamankan kejahatannya yakni daripada segala raja dan segala orang yang memerintah itu dia nabi kata orang baik ialah orang yang jadi pemerintah dia jadi pemerintah dalam negeri. Dan apabila dia jadi pemerintah, dia jaga kebajikan rakyat dia. Bila dia jadi pemerintah, dia jaga rakyat dia, dia tidak berlaku zalim kepada rakyat dia. Ini orang baik. Kita ni orang biasa. Orang biasa kalau buat baik tak ada apa-apa, biasalah. Nak tahu kita betul-betul baik ke tak bila kita jadi pemerintah. Abang baru tahu kita baik tak baik. Pemerintah ni makna dia apa? Makna dia, dia boleh buat apa dia suka. tu pemerintah. Bila dia ada duduk pada satu tempat yang dia boleh buat apa dia suka, tapi dia tak buat apa yang dia suka. Dia buat apa yang Allah suka. Dia baik. Kita ni kita tak boleh buat apa yang kita suka. Sebab kita punya kedudukan ni tak ada siapa. Kita ni nobody. Siapa pun tak herangkan kita. Tapi kalau kita duduk pada satu tempat. Kita boleh buat apa kita suka. Tapi kita tak buat. Kita ikut apa yang Allah suka. Waktu tu kita orang baik. Jalan betul. Tentang. Kita duduk di bawahlah Kita nak komplain sudah Kita tak apa lah dia ni. Jahat lah makan rasuah lah apa. Coba kita duduk tempat dia. Entahkah kita makan 10 kali lagi teruk pada dia. Kita duduk pada tempat yang tak boleh makan rasuah. Maka kita duduk kecam orang makan rasuah. Cuma satu hari kita pergi duduk tempat tu. Kita boleh tak tahan tak makan rasuah. Kalau kita boleh tahan, kita betul-betul baik. Kita betul-betul baik. Tapi kalau kita duduk tentu kita sepuluh kali lebih teruk daripada kawan yang kita duk kata. Makna kata hang daripada dulu tak boleh nak suka lagi hang baik tak baik. Pasal dulu hang tak dapat peluang ni. Bila dapat baru tahu hang siapa. Nampak? Inilah yang Nabi SAW nak kata. Nabi kata orang yang baik ialah orang yang dia dapat jadi pemerintah. Bila dia jadi pemerintah, dia pastikan dia buat benda-benda yang baik, benda yang Allah tuh, yang Allah syukuf dan dia tidak buat zalim kepada orang. Ni orang yang sebenar benar baik. Nabi kata macam tu. Dan mendirikan orang yang berilmu dan memuliakannya. Ini ha, dia. Yang katakan orang baik itu dia. dia kata, Nabi saw kata adalah orang yang apabila dia ada kuasa. Bila dia duduk di tampuk kekuasaan Maka dia jadikan orang-orang yang berilmu Alim ulama' sebagai kawan dia Ini orang baik Masa dia ada kuasa Dia buat baik Dia jaga kebajikan rakyat dan sebagainya Dan orang-orang yang berilmu Orang-orang yang jadi alim ulama' Semua jadi kawan dia Bukan jadi musuh dia Ini orang baik Dia kata Dan tiada ia berbuat zalim pada sesiapa Ini orang baik Masa dia ada kuasa, masa dia boleh buat naik orang, dia tak buat naik orang. Pasal apa? Pasal dia takut pada Tuhan. Ni orang baik, dia kata. Seperti mereng dia kepada sebelah orang yang dikasihnya. Mering ni maksud berat sebelah. Dia berat sebelah kepada orang yang dikasih dia. Kroni dia dia jaga. Itu maksud dia. Dia jadi macam tu. Eh? dan berdamping dengan dia apakala orang yang dikasih dan orang yang berdamping dengannya berbuat zalim. Ha oh, dia kata kalau sekiranya dia memihak kepada kawan dia walaupun kawan dia buat zalim, dia zalim. Kawan dia buat salah. Dia tahu kawan dia buat salah, dia cover kawan dia. Pasal apa? Pasal kawan dia. ini ni orang jahat dia kata. Tak boleh menjantung dia kata. Dan seperti tiada ia makan segala punya orang dengan bergagah dan tiada izin duanya. Dan dia, bila dia dia jadi orang yang ada kuasa, dia tak hidup. ambil harta benda orang sesuka hati dia. Dia tak ambil harta benda orang sesuka hati dia. Dia tak ambil secara paksa. Dia jaga benda-benda macam ni. Maka raja-raja dan pemerintah yang demikian itu adalah sebaik-baik orang di kalangan kamu. Ha, dia kata ini pemerintah yang baik. Bila dia jadi pemerintah, bila dia ada kuasa, dia jaga kebajikan orang ramai, dia tidak buat zalim kepada orang ramai, orang yang betul-betul, orang yang salah-salah. Ini adalah pemerintah yang baik dan dia adalah manusia paling baik di atas muka bumi. Nabi kata macam tu. Dan bermula orang yang sejahat-jahat orang di kalangan kamu, ialah orang yang tiada diharapkan baik dan kebajikannya. Dan tiada diamankan daripada kejahatannya. Iaitu seperti raja-raja dan pemerintah. Yang suka makan suak. Dia kata orang yang jahat, orang yang tak baik, Ialah orang yang apabila dia duduk pada satu kedudukan, Yang boleh makan rasuah, maka dia makan rasuah. Dia ni tak guna punya orang. Bila dia duduk di kedudukan yang boleh makan rasuah, Dia makan rasuah. Ini tak guna punya orang, dia kata. Dan suka mering kepada orang yang dikasihnya, Dan berdamping dengan dia. Dan dia ni bila duduk pada satu kedudukan, dia berat sebelah. Begitu. Apabila mereka itu berbuat zalim, dilepaskannya daripada balas zalimnya. Ha, kalau kroni buat salah, dia cover kroni dia. Begitu. Dan dibiarkannya makan segala yang punya orang. Apabila mereka, bahkan raja dan pemerintah yang jahat itu ialah yang ia sendiri suka zalim dan suka makan segala punya orang. Bukan setakat dia jaga kawan-kawan yang buat salah, dia sendiri pun adalah satu orang yang suka buat salah. Semua orang kena Dari segi makan rasuah ni semua orang kena. Sana sini orang bercakap pasal dia makan rasuah. Ini adalah pemerintah ataupun penguasa yang tidak baik. Tidak baik, dia kata. Dia kata, maka yang demikian itu adalah orang yang sejahat jahat daripada kalangan kamu semua. Ha, ini kita boleh kenal orang jahat, dia kata. Orang yang apabila ada kuasa, dia guna kuasa dengan jalan yang tak betul. Ini orang jahat tapi orang yang apabila ada kuasa dia guna kuasa pada jalan yang betul ini orang baik. Nabi SAW terang macam tu kata Al-Jirmizi bermula ini hadis hasan lagi sahih dia kata ini hadis sahih masalah, dia kata raja-raja yang terpilih dan raja-raja yang terputuk, ini pula nak kenaik pemerintah yang terpilih dan pemerintah yang terputuk sesungguhnya raja-raja dan pemerintah negeri yang terpilih dan yang terutama daripada sekalian raja dan pemerintah negeri itulah raja-raja yang adil dan menjalankan sebagai hukum Allah Subhanahu wa ini. yang baik ialah yang menjalankan perintah Allah yang ini baik ke mana pun dia paham ini baik dia kata. cukup imbangannya di antara segala rakyat adil terhadap semua rakyat adil dan tidak zalim sekali-kali langsung tak ada ingat nak buat zalim kepada rakyat yang duduk bawah kekuasaan dia tiap-tiap perkara itu berjalan sebagai mustahak semua benda berjalan ikut landasan dia tak pernah cuba nak kona-kona tak ada. dia buat kerja straight begitu dan cukup tadbirnya buat kerja betul dan tidak bercerai ia dengan orang-orang alim yang bijak dan pandai tadbir itu orang alim adalah kawan dia dia ada ramai penasihat dari segi agama dia ada satu kumpulan orang menasihat dia dari segi agama dari segi pertanian ada sekumpulan orang duduk nasihat dia dari segi pertanian dalam bidang pendidikan ada sekumpulan orang duduk nasihat dia dalam bidang pendidikan dia satu orang yang dengar semua pendapat orang ni dan dia ambil kira pendapat orang dalam nak menentukan keputusan ini orang baik dia kata dan menjalankan apa kemeselahatan rakyat apa keperluan rakyat itu keutamaan dalam senarai hajar dia Bukan keutamaan dia. Rakyat punya keutamaan itu menjadi keutamaan dia. Dia fikir pasal rakyat dia boleh tak tidur malam. Pasal apa? Pasal ingat rakyat susah. Dia boleh tak tidur malam pasal apa? Pasal ingat ada rakyat yang anak nak masuk sekolah duit tak ada. Dia boleh tak tidur malam kerana kenang ada orang susah bawah. Bawah pemerintahan dia. Ini dia kata adalah pemerintah yang baik. Dia kata. Baik. Dia kata, dan menjalankan apa kemasalahan rakyat dan tahu menolak apa yang memberi mudarat akan mereka itu. Kalau sekiranya rakyat nak kena mudarat, nak kena susah, dia usaha habis-habisan nak selamatkan rakyat daripada kena susah. Dia usaha habis-habisan untuk selamatkan rakyat daripada kena susah. Kalau lari, karut lah. Kan? Sahabat kita di Filipina, di Mindanao tu, istihar perang. Selepas bila jadi perang, dia lari main Malaysia. Ini baguih punya pemimpin. Dia istihar perang. Bila jadi perang, dia cuang main menyorok di Malaysia. Mana boleh macam tu? Dia kena duduk depan. Selepas dia istihar nak perang. Lari mana boleh, tak boleh lari. Lari itu jadi satu kesalahan. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Dia kata dengan kerana itu maka sudahlah sekalian orang di bawah perintah itu semuanya kasih dan semuanya berdoa. Barang yang kiranya dikekalkan Allah mereka itu di bawah perintahnya. Allah subhanahu wa ta'ala sudah pesan dekat dia suruh jaga apa benda yang patut dijaga maka dia jaga elok-elok benda yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh dia jaga maka dengan kerana itu sudahlah sekalian orang yang di bawah perintah itu semua kasih kepada dia apabila dia jadi satu orang pemerintah yang baik maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pastikan orang yang duduk bawah tangan dia akan kasih dekat dia ini otomatik tuan-tuan kita kalau kita bayar orang suka tentu ya Maka dia bagi tahu di sini dia kata pemerintah yang baik itu ialah pemerintah yang orang duduk bawah dia di rakyat ni semua duk doa minta panjang umur kat dia. Itu menunjukkan dia setorang yang baik. Dia kata. Dengan kerana itu maka sudahlah orang yang di bawah perintah semua kasih dan semua doa barang kiranya dikekalkan Allah mereka itu di bawah perintahnya. Semua tak mau dah silap, semua sayang kat dia itu tanda dia pemerintah yang baik dan pula mereka itu cukup suka menyegah diri dan jiwa dan mau menjunjung apa titah raja yang demikian itu dengan suka hati dan dengan penuh ikhlas tu dia kira suruh buat apa pun rakyat nanti buat kerana rakyat kasih dekat dia rakyat percaya kejujuran dia kalau kata potong kaji, potong, tak apa kalau dia suruh semua orang kena cucuk tanam belakang rumah semua orang akan turut cakap dia tak kaduh paksa, tak kaduh apa semua orang akan turut pasal orang tahu kejujuran dia dia akan berlaku satu suasana yang macam tu dan ada pun raja-raja dan pemerintah negeri yang kutuk yang jahat itu iaitu raja-raja dan pemerintah yang suka buat zalim orang tak suka kepada ke kan? manusia, mana ada manusia suka orang buat zalim tak suka kita tahu anak kita ni baik Anak kita baik Tiba-tiba cikgu sekolah dia sepak dia Sampai pecah mulut balik-mai kita marah lah Kita tahu ke dia baik Tiba-tiba balik-mai Belik-belik mulut pecah macam tu Kita pun kata apa cikgu ni tiga syukur kan? Kita pun jadi nak marah Sebab apa? Sebab kita yakin anak kita baik Kita tak suka orang buat naya kepada orang baik Itu fitrah manusia Walaupun sebenarnya anak dia nak, nak kaya Kan? Tapi itu fitrah manusia Manusia tak suka orang buat zalim Begitu Kalau sekarang je pemerintah ni Pemerintah yang baik Maka rakyat sendiri akan kasih dekat dia Sebab apa rakyat kasih dekat dia Sebab dia tidak zalim pada rakyat dia Begitu Dan dia kata Dan yang suka sedap dirinya Dan anak isterinya Dan anak isterinya sahaja Maka itulah raja-raja yang zalim Dia kata raja yang zalim Ni dia duduk kira duduk kepoi ambil kat dia Dengan anak bini dia aja. Oh tengok anak dia tak, Sampai berjuta-juta Tengok oh, Jadi sampai macam tu Satu hari rakyat bangun lawan dia Apa yang jadi di Indonesia ni Enggak. Kan, apa yang jadi di Indonesia ni Semua anak dia Projek apa-apa semua anak dia Semua anak dia Rakyat ni Sebulan boleh kena tipu Setahun boleh kena tipu Sepuluh tahun Eh berasa tak apa, -apa sedap Dia kena tipu Satu hari rakyat bangun lawan dia Akhirnya lah ni Nak ikatkan belikat Aku tak mau nak lekat elok lah nampak tak soh buat zalim ke orang tak soh penting diri sendiri sebab bila kita buat zalim ke orang satu hari orang lawan kita bila kita penting diri sendiri satu hari orang reti tentang orang diperbodoh-bodohkan oleh kita maka Islam dia bukan nak kata siapa-siapa Islam nak suruh semua orang buat bagi elok Siapa juga bila duduk pada tampuk kekuasaan, buat bagi elok. Tak sah buat zalim, tak sah buat naya orang, tak sah penting diri sendiri. Anggap jawatan itu amanah yang Allah bagi kat kita. Buat bagi elok. Kita buat bagi elok. Sendirinya orang suka kat kita. Ni Islam nak ajak supaya jadi macam ni. Maka tidak dia ambil hirau atau apa kemasalahan rakyat dan apa yang baik bagi mereka itu dia tak peduli rakyat nak susah rakyat nak hidup merana, rakyat tak nak makan rakyat apa, itu hampa punya bahasa aku tak peduli, yang penting aku kaya anak pina aku, keluarga aku jadi kaya cukup, ini adalah pemerintah yang sangat buruk, perangai dia begitu maka suka main-main dan bersedak-sedak dia kira nak sonok aja. dia kira nak sonok aja. dia tak pernah fikir tentang kesusahan orang yang duduk bawah kuasa dia maka tiada pedulikan susah dan senang rakyat dia dan suka berbuat jahat dan suka berbuat maksiat oh, dia jadi satu orang yang suka seronok dan suka kepada maksiat tak pernah fikir tentang kesusahan orang lain begitu. dengan kerana itu maka sudahlah benci rakyat akan dia, dia kata, oh, apabila dia ada buat perangai macam tu, orang benci ya bila dia buat perangai macam tu, orang ada biji mata, seron dua biji orang duduk cengok orang duk tengok tu bukan tengok lagu macam ikan krim duk tengok tu dia tengok kepala duk pikir dia tengok kepala duk pikir dia ini, ini lagu mana dia, dia duk pikir lagu tu nak jadi rosal ini yang ugama nak bagi ingat dia kata maka dia sumpah seranah oleh mereka itu dari jauh daripada jauh semua duk buat tangan macam tu Firaf kata dulu miskin sengkek lah ni jadi ah, dia duk main ayat tu bila keadaan sudah jadi macam tu keadaan tak mau nak jadi elok lah Allah dulu aku kenalah susah macam apa Duit aku aku pernah utang ha? Dua kata Haa ni dalam Bila duk main macam tu Kita bukanlah pemerintah yang baik Orang dah mula duk cerca kita Orang dah mula duk perjatuh kita Sumpah seranak kita daripada jauh Maka ini benda yang tak baik Dan didoakannya lekas mati Dan lekas binasa Hanya ni beri karun Sampai duk buat baca yasin Minta bagi jalan Buat karun dan, pasti orang tak suka bila orang tak suka dia boleh pergi sampai ke tangga tu janganlah bagi kita ni jadi orang yang orang tak suka begitu eh? dan tak mau mereka itu turut perintah dengan senang dan bertertis suruh elok-elok tak buat paksa ugut baru dia buat buat pun bukan buat dengan sepenuh hati buat kerana terpaksa hati tak suka hati tak berkenan tapi oleh kerana dipaksa, oleh kerana diugut, oleh kerana macam-macam... Tak apa lah, buat, buat dengan hati tak rela. Buat apa kita paksa orang macam tu? Kita mahu orang suka dekat kita dengan sepenuh hati dia, dengan suka rela, dia suka kita. Kita mahu macam tu. Tapi kalau kita paksa dia suruh suka, kita tak ada guna. Kita tipu diri sendiri sebenarnya. Ayah ni dia nak beritahu. Melainkan sentiasa bergagah dan berlawan dengan rakyat-rakyatnya itu. Paksa rakyat suruh tak setia kepada dia begitu ha? maka jadilah raja yang demikian maka itu pun menyumpah seranak rakyat dan benci akan mereka itu bila rakyat benci dekat dia, rakyat tu kata ke dia dia pun kata balik ke rakyat, hmm, tak kesudah tak kesudah Awqam Allah malah, dia dia marah balik kau orang sampai bila aku tak sudah begitu keadaan. sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Umar bin Al-Khattab r.a. anhu nabi sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khiyari umara'ikum wa syirarihim khiyaruhum alladhina tuhibbunaqum wa yuhibbunakum wa tada'una lakum wa yada'una lakum وَالشِّرَارُ أُمَرَائِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ مقصود dari riwayat kandar daripada Amirul Mu'minin, Siddina Umar al-Khattab, رضي الله عنه. Hadisnya riwayat Siddina Umar. Daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, maukah kamu aku beri kabar pada sekalian kamu dengan sebaik-baik raja bagi kamu dan yang jahat-jahat -jahat mereka itu? Nabi satu hari dia tanya, "Hamba nak tahu dak pemerintah hak baik dengan pemerintah hak jahat ni hak macam mana?" Nabi kata, "Bermula yang terpilih daripada mereka itu dah yang sebaik-baiknya iaitu sekalian raja yang kasih sekalian kamu akan mereka dan kasih mereka akan kamu." Dia kata pemerintah yang baik ialah pemerintah yang rakyat sayangkan dia, dia sayangkan rakyat. Yang ni baik dia kata. Begitu dan mendoa sekalian kamu akan mereka dan mendoa mereka akan kamu rakyat dia minta doa minta Ya Allah panjangkanlah umur pemimpin kami ni minta-minta doa dan dia sendiri pun minta dia kata Ya Allah bagilah sejahtera semua rakyat aku ini menunjukkan dia pemerintah yang baik begitu dan yang sejahat-jahat daripada raja sekalian kamu ialah yang benci kamu akan mereka itu dan benci mereka akan kamu oh, oh, ni rakyat ni kira rakyat ni kira macam-macam kata kat dia dan dia pun meluat dah kat rakyat dia ni. Bila keadaan dah jadi macam tu, makna dia pemerintah yang tidak baik. Begitu. Dan mengutuk dan menyumpah seranah mereka itu akan kamu akan mereka itu dan sumpah seranah mereka itu akan kamu. Dan kata akhir mizi ini hadis gharib. Dari situ tanda nak kena pemerintah baik pemerintah tak baik. Masalah dia kata melawan dan membunuh imam yang ah ha? ni pula dia kata boleh tak boleh lawan kerajaan. Boleh tak boleh sampai ke peringkat nak pi bunuh pemerintah yang duk pegang kerajaan yang duk ada boleh tak boleh pemerintah Sesungguhnya adalah imam-imam am yakni khalifah ataupun sultan ataupun raja besar ataupun pemerintah negeri itu ada yang adil dan ada yang zalim. Oh dia kata pemerintah ni biasalah. Mana-mana negara dalam dunia pun ada pemerintah yang baik, ada pemerintah yang tak baik. Mana-mana tempat ada macam tu. Manusia kan? Manusia ni ada baik ada tak baik biasa. Biasa, dia kata. Maka imam yang adil serta beragama Islam. Ya itulah imam-imam yang turut sebagaimana hukum syarak aini pemerintah yang betul-betul baik betul-betul Islam adalah yang ikut hukum syarak 100%. Biar ni nombor satu paling baik dia kata. Yakni memerintah ia sebagaimana adalah hukum Allah dan rasulnya. dia pemerintah negeri ikut macam mana Quran dengan hadis noh macam tu cara dia perintah negeri. Begitu. Dan yang zalim itu ialah imam-imam am yang tiada berjalan. Sebagaimana di dalam hukum Allah dan Rasulnya. Ha, dia kata Hak, tak bagus ni. Dia kata dia pemerintah tak ikut Quran, Hadis tak ikut. Dia ikut dia punya suka. Sekiranya imam-imam am itu zalim. Maka hendaklah diengkarkan. Apa mungkar yang didatangkannya. Ha, dia kata kalau pemerintah ni pemerintah zalim dia tak ikut kurahan, tak ikut hadis maka hendaklah dienkarkan. maksudnya, hendaklah dinasihat mereka itu lagi dia yang diterang yang ni, disebutkan dan dikhabarkan, barang yang didatangkannya itu salah pada hukum syarak, nasihat dia bila nampak dia tak betul dia gelong mesti kena ada orang yang boleh menasihati dia dia dia kena ada satu kumpulan orang yang boleh menasihat dia sebaik-baik orang yang boleh menasihat pemerintah ialah mufti lah mufti mufti kena nasihat kena bagi tahu sama ada melalui telefon ke buat appointment masuk pi jumpa ke ataupun tulis surat kirim pi bagi sampai kat dia ke apa-apa ke, kena tegur kena bagi tahu ni cara buat ni tak betul kata pasal apa pasal dalam agama kata macam ni macam ni macam ni macam ni kena nasihat dia pasal bukan semua orang Melayu Islam ni reti tentang agama seperti mana bukan semua orang Arab reti tentang Quran dan hadis walaupun dia ni mak dia Arab pak dia Arab beranak keluar main di hospital Arab bercakap Arab tak semestinya dia reti Quran dan hadis tak mesti tak mesti maka siapapun perlu dinasihati nak nasihat bagi kena cara kita bagi jadi pak anak kita nak nasihat kita kalau dia main-main dia Pak pun tak guna, duit islah okok pak. Eh? Angkat apa kat gue? Walaupun islah okok tu memang tak bergurit. Memang tak bergurit. Tapi cara anak kita tengok kita tu. Dia main kata kat kita lagu tu. Dia kata pak pun tak guna, duit islah okok eh? eh, tu. Eh? Air tu air nak buah. Kalau kita pak dengan anak pun kita tak mahu anak kita kata lagu tu punya kasang. Orang nak jadi pemerintah, jadi kerajaan pun dia tak mahu. Orang pilih tengok dia kasang-kasang lagu tu. Bagi kena cara. Bagi kena cara. Dah kena cara pun tak mau dengar juga kan, ni. Orang nak marah ni, ni, ni. Tapi bagi kena cara. Islam dia kira yang ni. Dia kira kalau tak betul kena tegur. Kena ada orang yang boleh tegur. Maka orang-orang yang boleh tegur ni. Kena pergi amanah ni dengan Tuhan. Dia tak boleh terima jawatan saja, Tapi dia mesti menerima jawatan dengan penuh amanah. Dia terima jawatan ni bukan kerana gaji. Tapi dia terima jawatan ni kerana ini saluran untuk dia menengok benda tak betul ni. Cantik eh? Jadi cantik. Maka Islam beritahu kat kita macam tu. Yang ni disebutkan dan dikhabarkan barang yang didatangkan itu salah pada hukum syaraq. Beritahu kat dia. Ni, buat ni, ni salah. Islam tak bagi buat lagu ni. Patut kita orang Islam kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Begitu. Maka siapa engkarkan... Apa mungkar yang didatangkan itu maka sesungguhnya lepas diri dia daripada apa yang diwajibkan Allah azza wa jalla batang leher dia. Ah oh, tu dia. Dia jadi mufti bila pemerintah buat tak betul dia teguh. Dia teguh tu dia lepas daripada tanggungjawab. Dia tak teguh dia tanggung. Dia teguh dia lepas daripada tanggungjawab. Selepaslah batang tengkuk dia daripada nak pikul tanggungjawab di hari akhirat kerana dia sudah teguh. Begitu. Sama ada diturut oleh imam-imam, oleh pemerintah yang memperbuat mungkar itu ataupun tidak. Soal dia ikut tak ikut tu dia punya percaya. Soal kita kena tegur dia elak-elak. Kita tegur dia tak ikut dia dengan Tuhan itu. Tapi kalau kita tak tegur, kita pun sama nak kena jawab depan Tuhan. Itu yang dia nak abangkan kita. Tetapi apabila dibiarkan dan didiamkan, nesayah berdosa atas yang mendiamkan serta tahu membantahnya itu kita tahu hak dia buat tak betul tapi nak tegur tak terhib. Nak tegur. Nak tegur dia tak terhib. Nak tegur dia tak terhib. Esok dia hari akhirat, lebih baik kita ni. tanah. Ha, dia jadi legodok. Ajang tu buat bacai. Benda boleh tegur, tegur. Soal dia nak tegur dia tak tegur tu soal dia dengan Tuhan. Soalnya kewajipan kita menengok, tu dan kita guna saluran paling cantik untuk tadziahan Ummi Salamah. An-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala, "Innahu sayakunu alaikum a'immatun ta'rifuna wa tunkirun." Diriwayatkan oleh seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wa salam. Nama dia Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya tolong perbetik. Ditulis wa anhu. Namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kha tu buat qa alif. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya bahwasanya lagi akan ada jadi atas sekalian kamu imam-imam am yang yakni pemerintah yang mengetahui sekalian kamu akan perkara baik dan perkara yang berbetulan dengan hukum syarak di perbuatnya dan tahu sekalian kamu akan perkara yang boleh sekalian kamu engkar dan larang dan jauh daripadanya maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi fa'man angkara faqad bariah وَمَنْ كَرِهَا فَقَدْ سَلِمَا وَلَكِنْ مَنْ عَضِيَهُ وَتَابَعَ Maka engkarkan dan larang dengan kuasa tangan kamu ataupun dengan mulut kamu akan mungkar yang dibuat oleh pemerintah itu. Dia kata ke kita, kamu kenai. Pemerintah ini baik atau tak baik, kamu kenai. Nabi kata macam itu, kamu boleh kenai. Dia ini baik atau tak baik, boleh kenai. Soalnya ialah, Nabi kata, kalau sekiranya dia pemerintah yang tak baik, maka hendaklah kamu tebuk dia. Nabi kata, kita jangan ingat manusia ni betul semua. Bukan kata pemerintah, ustaz-ustaz pun kadang gelong juga. Kadang-kadang gelong juga. Jadi perlu kepada orang untuk menasihat dia. Perlu. Ustaz-ustaz pun kena mengaji juga. Kena mengaji, dia mesti kena ada orang lain untuk dia rajong sama ada yang dia rojak tu guru dia ataupun yang dia rojak tu kawan-kawan dia ataupun dia kena ada juga orang yang dia boleh rojak dan dia kena bagi kuasa kepada orang untuk teguh dia kalau dia tak betul dia kena pasal apa ini check and balance check and balance kalau tidak tak lagi dia ada rasa dia betul dia kena ada orang boleh teguh dia dia pesan dah. Dia percaya dekat satu orang kawan baik dia. Misalannya dia pesan dekat kawan tu. Aku bagi amanah dekat awak. Kalau awak nampak aku gelung awak telur tegur aku. Dia kena dah macam tu. Jadi, bila nampak ni sini, kawan tu nanti call dia ni. Awak nampak. Okey. Terima, Terima kasih. Tapi kalau dia ni, dia dah sampai satu peringkat. Dia rasa tak ada siapa dah boleh tegur dia. Dia saja boleh tegur orang. Habis. Itu bermula kerosakan pada diri dia. Apa Apatah lagi orang yang tidak ada ilmu agama untuk nak nak kontrol hidup dia Lebih-lebih lagi dia perlu dengar nasihat Allah Begitu Maka pemerintah ni dia kata mesti ada orang yang boleh tegok dia Dan orang-orang ni tegok tengok kemampuan Ada orang tegok pakai kuasa yang ada kat dia Kalau dia wakil rakyat bawah, menteri atas kena tegok dia kalau dia menteri pada nama menteri kena tegur dia. Kalau dia pada nama menteri mufti-mufti kena tegur dia. Dia kena ada orang boleh dok kontrol dia begitu. Maka dia kata barang siapa yang melihat pemerintah buat tak betul ini, maka hendaklah dia tegur pemerintah ini. Maka dengan tegur itu terlepas daripada batang leher dia akan hukum syarat yang bergantung atasnya tentangannya itu. Dan jika kalau mati dia dengan sebab engkar kan yang demikian itu maka mati syahid dia. Lalu dengan kerana dia nak pi terguk tu dia kena hukum yang hukuman itu akhirnya membawa dia kepada mati, mati tu di sisi Allah syahid. Tiada. Karena dia nak buat benda baik. Begitu. Dan siapa yang tiada kuasa engkar dengan tangannya dan mulutnya kerana jahilnya ataupun lemahnya, dia tak boleh nak pi terguk kemungkaran ni. Pasal apa? Pasal dia sendiri pun jahil juga ataupun dia tak jahil, dia tahu benda tu salah tapi dia dia lemah. Dia rasa dia tak mampu lah nak pergi tegur. Dia takut misalannya Kalau dia tegur, dia boleh kena tindakan sekian-sekian. Jadi dia lemah. Begitu. Tetapi jauh ia sebab benci dia. Tapi dia tak suka benda tu. Benda tu tak betih. Dia bawa diri dia jauh daripada benda mungkar ni. Begitu. Maka sejahtera ia daripada bala mungkar yang diperbuat oleh imam-imam am itu. Maka dia selepas daripada dosa mungkar tu. Dia nak tegur tak berani? Tuan-tuan tahu. Pencegah maksiat aguk depa ni. Susah depa ni. Orang mai report kat depa kata rumah alamat sekian-sekian selalu duk jadi benda mungkar. Satu orang lelaki laki, -laki orang balik perempuan sedangkan depa ni tak menikah. Pencegah maksiat pi. Ketuk pintu. Dia buka-buka pintu, dia keluar parang Ladin. Lah, tanya lah, kawan-kawan haduk kerja cegah maksiat dia buka-buka pintu tu buka-buka dengan parang Al-Adil tunggu lagi tunggu lagi dia apa? ada anak bini di rumah dia adakah kan? yang <laughs> kerana syekh ni punya tak cunggit kan? adakah dia salah kerana lari tu? tak, tak salah Pasal dia tak salah? Sebab dia tahu kalau dia randuk pergi juga. Dengan kelemahan yang ada pada dia. Dia randuk pergi juga. Boleh mengakibatkan macam-macam benda jadi jadikan dia. Maka dia lari. Lari itu tidak salah bagi dia. Kerana dia dah langkah api Nak juga benda-benda mungkar macam ni. Ha, dia macam tu. Ha, kita aduk tengok kak jauh. Duk condemn dia. Tak boleh kan? Ha? Hmm, Duk kata, ya, pi apa? Ya pergi lari. Pasal apa? Kumpul. Kan? Kawan tu lari. Kita pergi duduk kata ke dia. Pergi lari. Pasal Dah hampir tu. Pergi. Memanglah kita nak komplain orang senang lah tu kalau kena Kalau mati terakhir senang Kalau sebelah belakang Jadi dua belah jarum okay. Jadi Islam dah bagi tahu dah Soal mencegah mungkar ni dia bagi tiga Satu Cegah bin Liyad Dia kata dengan tangan Dengan kuasa Bagi orang yang mampu Tak boleh Pindah pihak nombor dua Nombor dua bin Lisan Cegah dengan nasihat tak boleh juga bilqal dengan hati. Tak suka kepada benda tak betul ini. Tak boleh juga dia kata. Cegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita pergi suka pula dengan benda muka. Kita tidak ada iman. Ini yang diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita semua. Dia kata dan siapa tidak kuasa engkar dengan tangan. Dan tidak kuasa dengan mulut kerana jahil ataupun lemah. Maka jauh ia dengan sebab bencinya. Maka sejahtera ia daripada bala mungkar yang diperbuat oleh pemerintah itu. Ha? Dia terlepas daripada dosa yang dibuat oleh pemerintah itu. Tetapi siapa suka kepada mungkar itu? Yang ini tidak larang. Tidak benci. Dan tidak jauh daripadanya. Dia suka pula lagi kepada kemungkaran yang diperbuat ni. Maka tidaklah lepas daripada batang lehernya. Apa yang diwajibkan Allah ke atasnya untuk menentang itu. Maka dia berdosa dia redo dia berdosa begitu dan tiada jauh daripadanya nya maka tiada lepas daripada batang lehernya apa yang diwajibkan Allah keadilannya itu ataupun diturutnya dan diperbuatnya sama-sama lebih teruk lagi dia pi join drama nak sambut tahun baru panggil mai segala konsep menyanyi riuh rendah o kan kita nak pi cegah tak bolehlah kita tak kita lemah badan kita nak pi duk punggah balai kat depa dia buat buat pentas abang puak buat ni main menyanyi menari apa semua kita pi punggah. Kita punggah balai tu kita masuk balai. Ya <guluh> Jadi kita tak bolehlah nak buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu macam mana kita boleh buat? Kita boleh nasihat. Tu peringkat kedua. Nasihat, nasihat anak kita, nasihat jiran sebelah menyebelah rumah kita. Tak salah duk lah tempat-tempat macam tu. Sweh lagi kalau apa-apa jadi hang tanggung depan Tuhan itu bila dosa duk pi. Anak kita hang jangan langkah keluar daripada rumah malam ni. Dekat tu kita boleh buat. Tak boleh. Herak yang tu pun sampai nak tengok pun takut ni, Lebuh mana ke. Dereka kata pengganas ke apa-apa pula ni Tak berani. Nak tengok tu pun. Pindah dari nombor tira. Hati tak suka. Hati tak reba. Tengok petas tu pun kita dah tak suka. Kita tunjuk kata kita tak suka dengan benda-benda mungka. Dia kata jangan Zatni pergi tengok orang buat petai. Naik piduh rencok sekali di atas. Yang ni karut dia kata bukan tekak hang tak bukan tekak hang tak piluk tegah mungkar hang pinak ambil bahagian lagi ayat tu. Ah ni tak mahu dia kata. Ah ha, maka tidaklah boleh dia kata diperbuat sama-sama benda tu dengan ditunjukkan jalan harusnya dengan helah ataupun dengan betul, betul terang. Tolong pihak abang pula kat depa sebenarnya benda ni tak besar kata. Ai. Kita pula pihak abang kata kita tak ada salah apa Allah tahu sekali nak terkena kita kita. Islam pun tak marah eh. ai tiduk kata aku tu. Maka orang dengar cakap kita. Orang dengar cakap kita, orang kata tunggu eh buat benda ni tak salah bezapa? Ni pasal ustaz ni kata tak salah. Aku ah, tanggung kita benda ni. Ha ah, begitu. Baik, sambung hadis tu. Ha, ah, ya rasulullah afala nuqatiluhum? Qala ma sallu. Maka apabila didengar oleh sahabat Nabi SAW. Akan sabda Nabi yang demikian itu. Lalu bertanya mereka itu kepada Nabi Dengan kata mereka itu Ya Rasulullah Maka adakah tidak kami boleh membunuh Dan memerangi pemerintah yang memperbuat mungkar itu Oh ni sahabat yang Yang jenis agresif ni Ha nah, ni ada pada kata pengganas ni eh. Oh dia kira Dia duduk dengar kata pemerintah Dia buat mungkar apa-apa lukul-lukul ni lukul, lukul, kan Dia dah tak boleh doa Mata pun merah dia jadi nak marah dan tu punca Terus tanya Nabi Tanya satu soalan yang cukup sensitif dia tanya Nabi apa? Dia kata ya Rasulullah afala nuqatiluhum? Ya Rasulullah, pemerintah hat macam ni kita pi bunuh hanglah. Boleh tak boleh pi bunuh depa ni? Ah, oh, tu. Dia nak main merah je madah. Nabi pun tengok ai dia ni nampak kasar. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh diperangi dan tidak boleh dibunuh. Ah ha, Nabi tak tak boleh. Tak boleh dia buat macam tu, kata tak boleh. Tak berkenan kat dia, tapi nak bunuh dia, tak boleh. Islam tak bagi kita buat sampai ke peringkat tu. Tak boleh, Nabi kata. Dan tak boleh diturunkan daripada menjadi imam. Tak boleh. Nak perjatuh dia secara kasar. Tak boleh juga, Nabi kata. Selama pemerintah itu sembahyang lima waktu. Nabi kata selama mana dia satu orang yang semayang. Maknanya dia dari segi menerima Allah sebagai Tuhan, dia terima Allah. Maka jangan guna cara kekerasan untuk nak betulkan dia. Bina sihat dia elok-elok dulu. Nabi kata lagi tu. Yang ni, selama ia di dalam Islam dan cukup berakal. Dan masih mengejar kesembah yang lima waktu. Dia mati Islam. Dia satu orang yang masih waras. Waras masuk dia macam mana? Bila dengar kata orang nak bonoh orang Islam di sana sini, dia masih lagi ada dalam diri dia perasaan nak marah. Tengok orang Islam di Afghanistan kena bunuh. Dia ada perasaan Islam tu, Berasa nak marah pasal orang Islam kena bunuh di Afghanistan. ada lagi akad dalam diri dia. Dan dia satu orang yang dikenal pasti mati sembahyang lagi dan sebagainya. Maka membunuhnya adalah dilarang oleh agama. Begitu. Dan kata Al-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Dia kata anda boleh lihat pecahan masalah ini di dalam syarah Muslim. Bagi Imam Nawawi. Pada bab wujud taatil umaroh. Ha, dia kata kalau nak rojong lebih panjang lagi tengok dalam kitab syarah muslim yang ditulis oleh Imam Nawawi di bawah tajuk wajib mentaati pemimpin. Kemudian dia kata alhamdulillah, ya ala, alhamdulillah ya ala, yang tamam cuba syarak. Alhamdulillah yang tamam juzuk yang kelima belas dia campur melayu balik. Lagu kita ada kata orang putihlah kan? Eh pun tak apa confident ya. kan? Eh orang putihlah pun Melayu tak berapa Melayu lagi confident jadi dia orang putih dia pun dia campur Arab dengan Melayu dia kata Alhamdulillah ya tamam segala puji bagi Allah di atas sempurnanya dia kata juzuk yang kelima belah ni dan mengiringi juzuk yang ke enam belah awalnya ialah abuaburru'ya juzuk enam belah dia mula dengan start ha, bak arru'ya mimpi layla dia macam tu rua ya, macam ada mimpi musim dah la ni baik kita tuan-tuan kita baca juzuk 15 eh uh, mula daripada 13 hari bulan 12 tahun 93 ni juzuk satu juzuk ni kita baca start 13 hari bulan 12 tahun 93 iaitu hari isnin minggu kedua lah jadi isnin minggu pertama dulu kuliah kita di sini isnin minggu kedua pula jadi Isnin minggu pertama so bermakna kita baca kitab di masjid ni dah 8 tahun 1 bulan baru <guruh> habis satu juzuh 8 tahun 1 bulan begitu jadi insya Allah kita sambung lepas ni saya nanti bincang dengan jawatan kuasa masjid adakah kita nak sambung tajuk yang berikut ni tajuk yang berikut ni dia panggil Abu Abu Ru'ya An Rasulillah Assalamualaikum yaitu satu bab yang menceritakan tentang mimpi. Dia nak cerita enggak kita mimpi ini apa? Dalam Islam yang kata mimpi ini apa? Dan adakah semua mimpi itu betul? Baik, wujud kata wujud yang dikatakan takbir mimpi. Tentu benar dengar orang kata takdir mimpi. Kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kan? Ketika dia dipenjarakan oleh raja kerana fitnah, kerana satu fitnah dia dipenjarakan, tiba-tiba raja sudah mimpi, mimpi tujuh ekor lembu korek. Sudah makan tujuh ekor lembu gemuk. Okay. Kemudian dengan tujuh tangkai gandum apa semua ni. Raja bila mimpi itu, Raja tanya kepada orang-orang adu ada ni. Raja kata, siapa di kalangan kamu yang boleh takbir mimpi aku? Aku mimpi tujuh hekok lembu kurih, makan tujuh hekok lembu gemuk. Apa cerita ni? Apa yang terkandung di sebalik mimpi aku ni? Semua orang adu ada jawab tak tahu. Seorang daripada pembesar Raja Mesir pada masa tu kata dekat Raja Mesir. Dia kata, yang ni dia kata tak ada apa, -apa mainan tidur main. Tak payah topik yang serius. Itu tuan, tuan boleh rojok dalam Quran cerita ni. Kemudian seorang lagi pula. Dia kata dekat raja. Dia kata wahai tuanku. Dia kata ada satu orang. Yang boleh mentakdir mimpi. Orang tu tak lain tak bukan. Ialah Yusuf. Yang sekarang ni tuanku penjarakan dia. Raja biar dengar macam tu. Raja katakan panggil dia keluar. Main, aku nak dengar apa dia nak kata tentang mimpi pelik aku ni. Mimpi lembu kuris makan lembu gemuk. Bila Nabi Yusuf keluar, dia pun takdir mimpi itu. Seperti mana yang ditakdirkan oleh Nabi Yusuf, demikianlah jadinya. Dan ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah wahyu sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab pada jilid yang ke-16, ini gezet dulu. Bab pada jilid yang ke-16 ni bab cerita pasal mimpi. Mimpi ini terbahagi kepada berapa? Dia kata, mimpi yang macam mana yang boleh pakai, mimpi yang macam mana yang tak boleh pakai. Mimpi yang macam mana, mimpi yang sebenarnya ditaja oleh syaitan. Kemudian dia akan bawa ke kita contoh-contoh yang dikatakan mimpi yang boleh ditakdir. Semuanya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Contoh satu orang, dia kata, mimpi mak dia dah mati lama dah. Tiba-tiba satu hari mimpi mak dia mai jumpa dia pakai soba putih, itu mimpi dah. Baik, aku maksud di sebalik mimpi itu ada keterangan dalam agama, hampirnya. So dia bagi tahu apabila mimpi jumpa mak ataupun pak, ini tentu dah mimpi baik, dah kena. Yang kedua, bila mak ataupun pak yang dah mati ni, dalam mimpi mai pakai baju putih, putih itu tanda. ...kebaikan dan kebahagiaan. Dia, kata, dia ada garis panduan yang ditunjuk oleh Nabi SAW dalam soal mimpi. Tentuan, ini adalah satu bak yang agak terpencil daripada pengajian agama. Dan kita selalu biar sebut agama, kita nampak cerita tentang Fardu'ain. Semayang fosa, zakat, haji, umrah, apa semua. Kemudian cerita pasal taharah, cara pesuci, ambil air asmayang, mandi, wajib. Kita nampak macam tu. Sebenarnya dalam agama ni tuan-tuan dia cukup luas. Dia cukup luas. Saya pernah cerita dulu macam mana orang putih orang putih dia jumpa satu ayat dalam Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang tentang jari manusia. Kan? Allah Subhanahu Wa Taala kata bahkan kami berkuasa untuk nak menjadikan cap jari manusia ni sama. Tuhan kata, Tuhan boleh kalau nak buat cap jari ini sama. Maksud ayat itu apa dia? Maksudnya cap jari tak sama. Tuhan kata kalau dia nak buat bagi jadi sama boleh boleh. Maksudnya apa? Maksud hadu'adallah tak sama. Sungguh rop-ropanya. Tidak ada dua manusia dalam dunia ini yang cap jari sama. Tak ada. Contoh bayangkan dalam kawasan yang sekecil ini, kecil aja. jari kita ni kecil aja, tapi dalam kawasan yang kecil macam ni, Tuhan boleh buat bagi tak sama. Contoh fikir yang tu saja pun tak tahu nak abanglah. Kan. Dah rasa dah kebesaran Tuhan ni. Saya selalu buat contoh kunci motor. Kunci motor Jepun dok buat motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, apa semua ni dia dok buat kunci kan? Ada tak ada kunci motor yang sama? Ada. Tu Jepun cerdik tu. Jepun cerdik tu. Dia buat kunci motor dia dia buat bagi belen-belen-belen-belen-belen. Sampai satu peringkat jadi sama balik. Tak lepi lah batang kunci yang panjang tu. tu Dia tak yang nak buat lah. Hak ni buat gigi lima, hak ni buat gigi enam yang ni buat gigi sepuluh, hak ni buat yang ni buat takda gigi, hak ni buat gigi palsu macam-macam dia punya dok buat anak, anak kunci tu dia sampai satu peringkat motor keluaran yang kesejuta misalnya, motor yang kesejuta keluar, dia balik, yang buat satu balik dah mata anak kunci tu dia jadi sama baliklah. dah Jepun hak terlebih tu pun, tekat sejuta yang habis dah, otak dia dah tumpul dah tekat tu dia balik buat hak awal balik Tuhan tuan-tuhan dia buat cap jari manusia ni tak sama. Udah uh, sah. Yang kata kita ni cukup dah sah. Dari segi ilmu dia cukup dah sah. Tapi orang Melayu tak fikir benda ni duk baca tapi tak pernah fikir. Khatam juga sekalipun Quran Melazgar itu khatam juga. tapi tak dapat. Orang putih dia tengok ayat tu apa ayat dia? Anusawiya an banana tu dia kata untuk menjadikan banana banana ni cap jari jari lah jari kami berkuasa untuk jadikan anusawiya an banana menjadikan jari manusia ni sama tuan kata orang Putih bila dia baca maksud ayat tu dia faham reverse dia faham terbalik kalau tuhan kata dia boleh kalau nak buat bagi sama maknanya tuhan nak kata cap jari manusia tak sama dia buat kajian dia pergi ambil cap jari manusia ni secara random, secara rawak. Dia ambil kawan ni ambil, ambil, ambil, ambil. Dia pergi neri lain ambil. Dia pergi luang neri dia ambil, dia ambil. Dia balik di makmal, dia teropong tengok. Dia nak cari dua manusia yang sama cap jari. Kalau dapat, dia nak kata, Quran tak okay. Tu tujuan awal dia pergi buat tu. No? Profesor Dr. Maurice Bukail. Orang Perancis. Dia profesor dalam biology. Dia buat kajian ni. Eh? tujuan kajian dia nak condem Quran itu tujuannya dia dia kutik-kutik balik mai makmal sampai letih tak boleh nak dapat dua cap jari yang sama dia tak putus asa dia ambil masa bertahun-tahun ni nak buktikan kata ayat Quran tak betul ni bertahun dia ambil masa sampai satu peringkat dia dah tak boleh buat dah So, dia kata dia kena serela Dia kata nampak, dia kata betul rupanya apa yang Quran kata. Dia tu study hal lain pula yang berkaitan dengan biologi lagi. Dia cari, dia cari, dia cari. So, last kali apa yang Quran kata memang betul dibuktikan dari sudut sains. Profesor Dr. Maurice Bukari masuk Islam. Masuk Islam. Sampai hari ini, dia jadi orang Islam yang cukup baik buat buku, buat video teh, buat artikel, buat apa. Satu dunia dalam internet, contoh boleh cari bahan dia cukup banyak. Profesor Dr. Maurice Mukai masuk Islam kerana bermula daripada sepotong ayat Quran. Kita orang Islam ni beranak mai dalam keluarga Islam, mak Islam dan sebagainya, serta azmin ni. Dia tak suka ke Islam? Uh. Bang manua sida. Bukan salah mak mengandung, bukan bukan salah mak mengandung bukan salah kita di beranakkan di makbuh kudung tak salah <tid> salah ni salah kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini yang kata ilmu Islam belajar kan belajar oh kita nampak oi oh, sampai bab mimpi pun Islam ada serang juga apa cerita tentang mimpi kalau soal mimpi pun ada penjelasan dalam agama takkanlah soal nak memerintah negeri tak ada dalam Quran tak munasabah tak munasabah tak menasabang. Itulah Islam agama kita. Jangan kita memusuhi Islam. Kerana mengambil sikap memusuhi Islam adalah satu kesilapan yang kita tak boleh nak menyesai. Bila dah. Tak boleh. Menyesai pun tak ada guna. Kerana itu kesilapan yang paling teruk yang pernah kita buat di dalam dunia. So, jangan memusuhi Islam. Islam bergama kita, kita kena sayang Islam dan kita kena sanggup pun jadi kerana nak jaga Islam yang Allah bagi dekat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala bagi taufiq dan hidayah kepada kita semua. Ada soalan dia. Dia kata, mengapa Nabi SAW suruh isteri-isteri yang kematian suami berkabung? Dan adakah mereka tidak boleh pergi untuk menunaikan sembahyang raya Idil Fitri? minta jelaskan ok, yang pertama kita nak beritahu berkabung adalah perintah agama ini bukan adat itu nombor satu begitu sebab kita duduk dalam masyarakat yang kadang-kadang kita tak tahu hak mana satu ibadat hak mana satu adat berkabung adalah satu ibadat disuruh oleh Nabi cuma berkabung yang kita buat pada hari ini tak mengikut macam yang Nabi suruh Nabi tak suruh pakai belang di Kepiah. Dia tak suruh bawa belang di tangan. <tuk> tak ada hadis lah. Kalau tuan-tuan nak tanya. Oh ada Ustaz kan eh? berkabung ada. Oh adakah hadis yang kata suruh bawa belang Kepiah? Tak ada lah. Yang tu kita punya reka lah. Tak salah. Tak salah. Tapi nak buat belang dua belang tiga pun tak salah. Kan, tapi itu tidak disuruh oleh agama berkabung macam tu. Maksud berkabung dalam agama ni ialah menyatakan rasa sedih kerana kehilangan satu orang yang dikasihi di dalam dunia ni lebih-lebih lagi isteri yang kematian suami so dalam tempoh perkabungan itu 4 bulan 10 hari 4 bulan 10 hari Dalam tempoh berkabung Dia panggil aizah wafat 4 bulan 10 hari Dalam tempoh itu Orang perempuan Islam ini dilarang Daripada menunjukkan keseronokan Dilarang Tunjuk keseronokan Mana sebarang benda yang boleh dita'rifkan sebagai seronok Tak boleh Apa dia yang boleh dita'rifkan sebagai seronok ha, Dalam tempoh 4 bulan 10 hari Ikut rombongan di balang besar, misalnya. Ha, itu penuh. Tak boleh lah. Baik, kalau dia satu orang perempuan yang kerja dalam tempoh berkabung, 4 bulan, 10 hari. Boleh, tak boleh. Dia pergi kerja. Boleh. Itu tidak jadi salah. Dengan syarat, dia memelihara adab dia sebagai wanita yang mukminah, yang solehah. Dia kena pelihara baju-baju dia tidak boleh menunjukkan baju yang apa yang menunjukkan seronok lah. baju bunga raya, baju bunga apa ni nampak seronok dia kena elok lah. dia kena pakai baju plain color baju hitam baju-baju yang tidak menunjukkan dia ni seronok itu ciri-ciri bekabung yang ditunjuk oleh uganda dan sebarang majelik Sebarang majlis yang dianggap sebagai majlis kearah keseronokan. Maka adalah dilarang daripada dia pergi ambil bahagian. Baik ada orang tanya. Dia kata habis itu ustaz kalau dia suami dia mati. Dia dalam tempoh aida wafat. Empat bulan, sepuluh hari. Sedangkan dia nak kena pergi haji. Sepatutnya dia kena pergi dengan suami dia. Tapi suami pergi mati. Jadi macam mana dia ni? Boleh tak boleh dia pergi turun untuk nak mengerjakan haji? jawab dia boleh kerana haji itu rukun dengan syarat dia ada mahram untuk dia ikut sama maka dia boleh pergi haji kematian suami tidak menghalang dia daripada mengerjakan ibadat haji kerana itu bukan benda seronok itu benda ibadat dia nak kena nampak beza macam ni baik dia pula dalam tempoh berkabung boleh tak boleh dia pergi ketaya beli barang untuk masak makan hari-hari jawab dia boleh kerana itu keperluan bukan seronok-seronok itu keperluan tapi, pi ati Kadar menyempurnakan hajat. Dia kata. Dia ada. Dia ada. Dia punya guideline dia. Pi ati Kadar menyempurnakan hajat. Maknanya pi nak beli apa? Nak beli beras, nak beli telur, nak beli garam, nak beli gula, nak beli tepung. Pi beli, balik. Nyinggah. Ha, terus banyak jalan. Nyinggah apa semua. Tanya abang ni. sana tak balik ke raya. Tak nak nak. Yang tu tak nak. Potong bang. Yang tu semua kira pi ati Kadar menyempurnakan hajat. habis balik. Maka ini yang dikatakan berkabung dalam agama sebagai nak tunjuk tanda kesedihan. Ha, tanda kesedihan atas kehilangan suami. Begitu. Baik, boleh tak boleh dia pergi untuk nak menunaikan semayang raya Aidilfitri. Semayang raya Aidilfitri ni semayang yang sunat saja. Dia boleh pergi dengan syarat tidak ada fitnah di sepanjang jalan sewaktu dia nak pergi. Hmm? Tidak ada fitnah semayang jalan dia nak pergi. Maka dia boleh pergi untuk tunai semayang sunat Aidilfitri Tidak jadi salah. Ha? Wallahualam. Bolehkah kita makan buah asam yang dijual di kedai dan di pasaraya? Contohnya asam koh. Dan lain-lainnya. Karena dia berasal daripada negeri Cina. Yang ini masalah kalau sekiranya dia menimbulkan syubahat, lebih baik dijauhi. Yang itu aja. Ya? Dan kalau tuan-tuan tanya boleh tak boleh, saya tak boleh jawab. Boleh, saya tak boleh jawab. Tak boleh. Sebab saya tak tahu macam mana proses buat asam tu. Boleh tak boleh ni mesti berdasarkan fakta yang kuat. Hukum dia tak boleh keluar sembarangan. Asam ko boleh tak boleh makan sedangkan asam koh ni dibuat ni negeri nerijina pun ramai orang islam ada di sana jadi kita tak tahu asam koh ni dibuat oleh orang islam kan dibuat oleh orang yang bukan islam jadi kita tak boleh keluar satu hukum yang tepat boleh tak boleh tak boleh keluar macam tu tak boleh kata boleh tak boleh kata tak boleh Cuma cumanya kita boleh bagi garis panduan kalau sekiranya pasti barang tu dibuat oleh orang bukan islam dan dia adalah satu barang makanan yang diragui dari segi kehalalan dia lebih baik dijauhi tapi kalau pasti benda tu benda yang halal, memang benda elok, maka tidak jadi salah untuk kita makan. Gitu. Dia garis panduan tentang benda-benda banyak. Tentang hari ni, budak-budak duduk mengaji ni orang Lah pakai hantar SMS je. Nak tanya soalan. Oh, dia yang tumbuh lah ni kan. Hantar SMS je nak tanya soalan. Dia tahu budak, budak anak murid ni. Tak SMS. Apa hukum makan pizza hard? Duduk Buddha kan Apa hukum makan Pizza Hut Ada pihak kata haram Kerana tauke Pizza Hut ini orang Amerika Ah, ha, Dia pergi tu, tu pula kan? Minta Ustaz tolong jelaskan Kerana Pizza Hut sedap Macam tu dia boleh tanya kita Hanya ni kata kurang asam Kurang asam kok Ya lah soalan tu ada lah Dia punya kaitan kena-mengena tu ada kan Tapi yeah. yang hujung tu pizza hat itu sedap Kan jadi minta ni Minta jawab Bagi jelasan ni pasal dia tak boleh tahan Benda tu sedap <laughs> Tapi dia tu mereka kata tak boleh makan pasal hat Amerika punya sedangkan Amerika ni duk pergi bunuh orang Islam Masa dia menuju tu pulak Ada juga kan Macam-macam <laughs> tu -macam -macam. Ini matalah yang duk dalam masyarakat lah ni kan jadi kalau dihalusi, di masalahlah bagi kita kan. Sebab apa? Sebab orang Islam tak kuat. Itu masalah dia. Masalah dia orang Islam tak kuat. Kalau orang Islam kuat, kuat dari segi ekonomi, orang Islam buat pizahat. Tak timbillah masalah ni semua. Tapi orang Islam ni, dia nak, nak, nak, nak, nak dengar hukum. Kata tak boleh, tapi dia tak mau usaha nak buat. Kalau marah kat Amerika, jangan marah pizahat saja. Marah semua barang yang dibuat oleh Amerika. Bukan Pizza Hut saja, Amerika. Semua barang yang Amerika buat, kena pulau semua. Yang ni, Pizza tak boleh makan, pasal Amerika punya. Orang buat malam beruh, tidak? Karut lah, yang ni yang kata karut. Orang kata double standard. Ada benda tak boleh, ada benda boleh. Yang ni, mereka mana buat, yang ni, Amerika mana buat. Amerika belaka. Yang ni tak apa, yang ni tak boleh, lewat mana, agak nak jadi bagi clear kita punya pendirian kita bagi clear kan orang boleh faham benda yang kita nak beritaunya begitu tapi kesimpulan yang kita boleh buat ialah orang Islam lemah cukup lemah Amerika dah habis dah Afghanistan semua dah hancur lah hancur lah lani yang pemerintah Afghanistan adalah kerajaan boneka Amerika Amerika mahu orang tu memerintah Afghanistan. Cantum baca Surabang ada satu keluar dalam dalam satu artikel keluar dalam Surabang utusan. Rupanya di sebalik cerita Afghanistan ni ada satu cerita lain rupanya. Afghanistan baru jumpa sumber minyak dan sumber gas. Dan kerajaan Taliban dulu dah sign MOU dengan satu syarikat petroleum Amerika. Kerajaan Taliban dulu dah sign satu memorandum of understanding bagi satu syarikat petrol Amerika mencari gali minyak dan gas daripada bumi Afghanistan, buat pipe keluar dan jual minyak tu Dengan bayaran 100 juta US dollar sebulan kepada kerajaan Taliban. Tiba-tiba kerajaan Taliban batalkan kontrak tu dan dia bagi. Hak untuk mencari gali minyak dan gas di Afghanistan kepada satu syarikat petrolium daripada Argentina. Amerika sangat marah tindakan kerajaan Taliban ni. Dia sangat marah. Dia rasa satu, bila dia nak minyak tu, tiba-tiba batal. Yang kedua, dia rasa macam dia diperbodoh-bodohkan. Serentak dengan tu jadi cerita WTC ni maka tanpa membuang masa dia tuduh kata Osama bin Laden yang buat benda ni dan Osama dok ada di Afghanistan maka ini dijadikan lesen untuk dia serang Afghanistan. ini artikel itulah artikel yang kelong tu. Dia jadikan itu alasan untuk dia serang Afghanistan. Maka dia pun serang bila dia serang Afghanistan habislah budak-budak mati ni bukan sikit orang no, perempuan, orang no, tua mati ni bukan sikit, semua pun orang Islam yang mati tu sehinggalah hari ni dia dah boleh form kerajaan boneka dia di Afghanistan dengan meletakkan tu Hamid Karzai tu itu kerajaan boneka Amerika di Afghanistan baik, persoalan yang timbul lah, ni betul ke hari tu ni dia nak tangkap pusamah bila dia kalau betul pasal palasnya lah tak sembanglah. pasal usama bela dia ni pasal tak sembang lah. tak sembanglah. dulu maka mula nak serang dulu dia kata kok mana pun dia akan tangkap usama bela dia ni hidup ataupun mati Garam bunyi dulu ni. Tapi lah ni, bila dia dah dapat kontrol Afghanistan, tutuplah cerita Usama bila dia ni. Tutuplah. Cakap pun cakap sambil-sambil gitu dah tak apa, -apa nak serius dah. Sebab apa? Sebab matlamat dia untuk kuasai Afghanistan dah dapat. Habislah, selesai dah cerita dia. Bila dapat aja kuasa kuasai Afghanistan, tengok apa pula dia beritahu, keluar dalam Asia Week. Dia kata, selanjur. Dia dah sampai di Afghanistan. Nak balik pun awal sangat lagi. Jadi nak serang Iraq pula kita tengok Amerika punya cakap. Terlanjur dia kata dia dah sampai di Afghanistan. Tentera pun dah ribu dah duduk ada situ. Semua kelengkapan tentera semua dah duduk ada di situ. Terlanjur dah duduk ada di sini, dia kata nak balik pun masa awal lagi. Jadi apa apalah salahnya? Dia serang Iraqlah. So hari ni Seratus ribu tentera dia sudah ada di utara dan di selatan Iraq. Hanya tunggu lampu hijau daripada rumah putih Amerika. Kata serang, dia akan serang. Dan serang Iraq bukan kerana keganasan Tapi kerana nak menjajah Iraq. Tuan-tuan, sejarah penjajahan dunia dah berakhir berapa lama lah. Amerika nak buat balik. Dia nak jajah Iraq. Baik. Kita boleh buat apa tuan-tuan? Selain daripada semayang ajak, minta dekat Tuhan... Selain daripada kecam, apa yang mereka buat, apa kita boleh buat. Tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab Islam adalah negara yang ketinggalan dalam banyak benda. Ekonomi kita lemah. Dari segi perpaduan, kita lemah. Arab sama Arab sama-sama Islam tak boleh bersatu. Dari segi ketenteraan, kita lemah. Tak boleh. Walaupun orang Islam ada ramai. Walaupun tak seramai orang bukan Islam, tapi kita ramai, tuan-tuan. Tapi ramai yang tak bersatu. Tak boleh buat apa. So akhirnya tengok apa jadi. Kita tengok satu demi satu. Negara-negara yang diduduki oleh sedara-sedara kita. Duduk kena lanyuk depan mata kita. Tak boleh buat apa. Dalam pada tu. Tak boleh. Dia dia sigung juga Malaysia kemarin dulu. Tentang-tentang. Kemarin dulu. Singapura sigung Malaysia sikit. Dia kata, kalau kalaulah sekiranya kerajaan Malaysia tangkap hak dua orang tu, tentu tak jadi hak KWTC dan kalau tak jadi KWTC tentu tak jadi pula. Dia kata, ni semua Malaysia punya silam. Nampak tuan-tuan? Nak sigur juga sikit. Ini kerjaan mereka. Kita dah faham dah mereka ni musuh kita? Jangan fikir setakat tak orang makan pizza hat saja. Jadi dia kena fikir lebih pada tu. Kita nak ni anak-anak kita Islam ni kita mau depa ni semua pergi masuk bidang-bidang yang isok ni boleh membangunkan Islam. Ada satu sahabat telefon daripada Colombo. Ustaz nak minta apa nama penjelasan. Bapa dia tenan. Dan orang nak kena injek satu ubat masuk dalam badan bapa dia dan ubat ni ada mengandungi apa apa babi apa gelatin ke apa dalam ubat tu ada nak masuk dalam badan bapak dia telefon tanya boleh ke tak boleh tuan, tuan jawab boleh tak boleh tak selesai masalah masalahnya kita tak ada doktor yang boleh pergi sampai ke peringkat tu boleh reka ubat yang tak ada kandungan benda ni Islam kata setiap penyakit ada ubat Nabi kata macam tu masalahnya doktor pakar saintis ada ubat-ubat ni tak takde orang islam bila tak takde orang islam yang ada orang bukan islam dia ambil bahan-bahan yang orang islam tak boleh pakai dia ambil bahan tu buat ubat orang islam terpaksa kena bubur ubat tu dalam badan tentang, -tentang orang kencing mana dok masuk insulin tu insulin tu juga mengandungi janetin babi buka internet baca banyak bahan-bahan ni dibahaskan ...oleh pihak-pihak yang terlibat dalam bidang perubatan. Tapi nak buat apa? Tak ada orang yang boleh cari alternatif... ...kepada ubat insulin ni. Tak ada. Sebab apa? Sebab orang Islam tak duduk di tempat tu. Tempat yang boleh rekab ubat. Nampak? Orang Islam... ...ketinggalan dalam banyak benda. Dan jadi menyedari dan menginsafi keadaan ni. Hmm? Kita kena tumpu benda ni. Kena tumpu benda ni. Biar kita jadi maju... Di samping Islam, kita pelihara kuat-kuat. Kita nak yang ni. Kita akan dihormati satu dunia. Orang hormat kita dari segi kekuatan kita atas dunia. Dan orang hormat kita dari segi kekuatan kita dalam soal berpegang pada agama. Cantik lah kita ni. Cakap senang tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Semua orang kena ke arah tu. Kalau kita ada komitmen ke tu, Tuhan tolong kita insyaAllah. Tuhan tolong kita insyaAllah. Tuhan kata intansurullah ayansurfuh wayusabbita qadamasuh kamu tolong Allah Allah tolong kamu tolong dalam banyak hal kita tolong bagi naik balik martabat Islam pada mata dunia Allah tolong kita insyaallah kadang-kadang kita heranlah ni doa ni satu dunia orang alim bukan sikit ada dalam dunia ni doa tak nampak tu kesan dok tak nampak seolah-olah doa kita lah ni tak mustajablah dengan tuhan seolah-olah Tuhan nak tolong. Tapi Tuhan nak tengok ni orang Islam yang berdoa ni orang yang macam mana. Dia nak tengok. Doa ni tak tahulah berapa banyak orang alim dalam dunia ni. Yang kita kenal, yang kita tak kenal. Berapa banyak orang alim, orang-orang yang bersih. Minta dekat Tuhan. Belum sampai lagi masa Tuhan nak tolong orang Islam. Orang Islam jadi korban. Depan mata kita hari-hari jadi korban. Kan? tapi kita yakin Allah ada kita akan terus berdoa dan Tuhan kata o doa ni astajiblah aku terus minta doa pada aku satu hari aku akan perkenankan doa kamu kita terus doa terus doa terus doa mudah-mudahan satu hari Tuhan akan makbulkan doa kita Tuhan pelihara orang Islam satu dunia insyaallah nah wallahu a'lam yang baik itu daripada Allah dan tak baik selainNya kita tanggungkan dengan tasbih kafarah dan surah al-akhir الا الذي نعم الله عليه اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا هذا سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبضي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بشاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا سراطق المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما